Предназначението на музиката Осма школна лекция на общия околотен клас 20 април 1922 г. четвъртък София Тайна молитва Тази вечер ще ви говоря върху предназначението на музиката. Влизането ви в една окултна школа ще произведева в вас цяла метаморфоза, т.е. цяло преобразование. След като влезете в една окултна школа и излезете от нея, вие няма да се познаете, няма да бъдете същия човек, какъвто сте влезли. Ще влезете като един червей с много крака и ще излезете навън като пеперуда. Зато и в древността на страхливите никога не се е позволявало да влязат в тази школа. Понеже при такава метаморфоза, всеки би се оплашил и съзнателно би изгубил своята форма. Онзи скаперник, който е натрупал богатство в своята каса и който няма любов към знанието, да го учите на самопожертване, това е най-голямата глупост. Той казва, за мен парите са смисълът на живота. Имаш ли пари? Животът има смисъл. Нямаш ли пари? Животът няма смисъл. Следователно и съвременните хора казват, за нас животът въжи тъй, както сме си сега, изгубим ли тази форма, с нас всичко се свършва. Сега ту е още встъпление, приготовление, понеже във всички ученици има едно желание да бързат. Като влязат, някои почват да питат, не може ли да свършат по два класа в годината? Те искат да свършат гимназия за 3-4 години. Да станат чиновници, заплатата им по-скоро да се увеличава, да в края на живота си да имат една пенсия. С той мислят, че са свършили всичко. Религиозните хора и те бързат да станат морални, да забогатеят морално, че да се явят в невидимия свят, да кажат, че ние не сме като другите хора. Но в тази школа няма абсолютно никакво бързане. Може да прекараш в нея 100, 200, 300, 500, 1000 години, това е нищо, то са като един ден. Онзи, който влезе в школата и не е в състояние да изтърпи хиляда години, той не е ученик, нищо не може да свърши. Хиляда години, това е за учениците, за вас не казвам. Вие сте още слушатели, за вас законът се видоизмени. Един ден ще бъдете ученици, тези правила все ще ви трябват. Най-първото нещо, трябва да се научите да владате вашия ум, да владате ума си, да владате всичките си сили, способности и чувства. Те трябва да бъдат под пълния контрол на вашата воля. Не можете ли вие да придобиете това, ученик не може да бъдете. Вие ще бъдете в школата, но нищо няма да научите. Сега аз няма да се спирам да ви обяснявам тази вечер, защо именно трябва да е така, но това е една необходимост. И тук започват всички правила и методи за контролиране на Ома. Индусите имат свои методи, египтените имат свои методи, вавилоняните, асирийците имат свои методи, евреите са имали свои методи, но различни са били тези методи и западните окултисти имат свои методи. Те са били толкова разнообразни. Сега, ако почнете да изучавате всички тези методи, ще се намерите в един лабиринт. Ще минат най-малко 100 години, докато разберете кой е метод да изберете. И понеже мозъкът е орган на ума, най-първо ще се научите да владате отделните органи, органите на отделните способности. Сега у нези, които не са посветени, те считат мозъка само като едно вещество. Тъй, от чисто физиологическо гледище, в което кръвта периодически приижда в него, има един прилив и отлив, които създават мисълта, но те са само приливът и отливът на кръвта, ако погледнете човешкия мозък като ясновидят, ще забележите хиляди нишки, които излизат от него по всяко направление и отиват в тялото, а по тия нишки минават ред течения. Някои може да наблюдават под микроскоп тънката ципа на краката на някоя жаба. В нея ще забележат ред течения нагоре и надолу. пък, които наблюдават мозъка, ще видят също така ред такива течения, които служат за проявление на мислите. За пример, като се събуди у вас една религиозна мисъл или едно религиозно чувство, теченията се отличават. Когато у вас се събуди течение на чисто научната мисъл, това течение пак се различава. И всички тия течения са свързани с кръвта. Сидването на тия течения в този център, който се събужда, всякога става прилив на кръвта към съответния център. Сега ето къде седи опасността при изучаване на окултизма от чисто физиологическо гледаще. Понеже задната част на мозъка има съотношение с чисто физически прояви на човешкия организъм, то кръвта, като окражава задната част на мозъка, най-първо събужда низшите чувства от човека и теченията от гръбнашния мозък събуждат тия низши течения. За всички окултни ученици има тази опасност, че най-първо ще ги нападнат в засада техни ни приятели и то такива ни приятели, каквито не са сънували. Те са вътре, някои ще кажат, не ми трябва това, Откак как плязо в тази школа всички дяволи ми нападнаха. Той е мястото, седалището на дяволите. Тие дяволи са жители на задната част на мозъка. Цели племена го населяват и когато човешката мисъл минава през тях, те и влияят. Сега за самообладание на мозъка има разни методи и онези от вас, които се вземат сериозно с окултизма, трябва да проучават това. Вие сега мислите, че тази работа ще стане в един ден, в два, в три, в четири деня, или в седмица, или в една година. Не, ако вие след като се упражнявате 3-4 години, добиете контрол на вашия мозък, то е голям успех. Ако вие имате тази сила, всякога може да регулирате вашия темперамент. Тие възбудени състояния може да ги поляризирате и да принасяте енергията на мозъка от едно място на друго. За такива хора се казва, че имат голямо самообладание. А окултният ученик трябва да има не само голямо самообладание, но и да разбира законите, да знае кои ключове да бутне и как да ги бутне. Сега първото нещо. Не трябва да бъдете превзети. Знаете какво значи да сте превзети. За пример, извършите една микроскопическа работа, а вие в същото време мислите, че кой знае каква работа ще излезе от тази идея. С това внасяте такава голяма деятелност с мозъка, че го възбуждате много. С тази микроскопическа работа не трябва да възбуждате много мозъка си. С тази малка работа се изисква малко усилие. Ако имате една малка придобивка, ще я схванете тъй, както се е, както се е проявява в природата. Ни повече, ни по-малко. Няма да мислите, че сте много талантлив човек, или обратно, че нямаш никакви способности. Най-първо ще помислиш, че си талантлив и в края на живота си ще получиш най-голямо разочарование Излагал си се Има хора, които мислят, че не са талантливи А в края на живота си виждат, че са имали таланти, които не са разработили И тъй Първото нещо, което се изисква от вас Е да съзнаете всеки ден какво е вашето задължение И какво трябва да вършите В окултната школа е точно определено какво трябва да се върши Ученикът там не ходи с пипане, той ходи с виждане, тъй както ученикът в една гимназия или университет има програма днес, какво трябва да свърши. И всичко трябва да бъде точно определено. Той няма да каже, тъй каквото Господ дал, не каквото Господ дал, но ние трябва да изпълним каквото Господ е наредил, когато е създал света. Той е нагласил всичко за контролиране на мозъка ви, тази предзето сбърка. Щеславието бърка, гордостта бърка, страхът бърка, гневът бърка, т.е. това са черви, които разрушават плодовете на вашия ум. Щеславието е една извратена форма от една предшествуваща идея. Първоначално тя е била ушата Да имаш доброто мнение на твоите приятели, да имаш доброто мнение на твоите ближни, да имаш доброто мнение на добрите хора – да имаш доброто мнение на Бога. Те е първоначалната мисъл. След това обаче, човек като е изгубил първоначалното си състояние, той чувство да имаш добра мисъл се е превърнало на щеславие. Не вече да имаш добро мнение, но да се покажеш. За пример, щеславният човек, когато му дойде някой на гости, ако е цар, а той учител, ще го разведе в целия си кабинет и ще каже – този кабинет е специална система, няма друг като него. А тия шишета, те са първи по рода си. Тия екземпляри пък никъде не съществуват, само тук ги има. Ако е земледелят, ще го разведе по нивите си, ще каже Виж как хубаво си разорават и така нататък. Ако е жена, ще каже Като моята рокли няма друга. А моята шивачка, като нея, не се е раждала втора. Това е чувството на щеславието. Ние ще кажем, тази обикновена рокля направи една добра шивачка, приляга добре, а че е особена, няма нищо особено. Ако някой е проповедник, как ще се изрази у него щеславието? Ще каже, а аз проповядвах неделя, но като мене никой не може да проповядва какви доказателства изнесох, а публиката беше тъй очарована, че ще помни за всякога. Тъй описвам чувството ще Сега гордостта друговя, че се определя. Горделивият ще се покаже тъй, че до някъде е малко скромен, но в себе си има желанието да покаже, че като него няма друг. Обаче иска другите да го хвалят. Той ще се облече много скромно, не издрипави дрехи, но пак за да обърне вниманието. Горделивият човек е скромен в ходата си но ще го познаете като турите някого на неговото място. Неговата гордост ще изчезне. Той не се хвали. От гордостта е произлязла завистта. Горделивият човек е най-завистливият. Той не може да слуша да похвалят други го. Ако кажат пред него, че някой си човек някъде е учен, професор, той казва Не ми казвайте, учен човек бил той. Ако говорят за някого, че е добродетели, той казва Абеджанам, не ми говорете, на земята човек с добродетели не може да бъде. Ако даже му говорите за Бога, той ще каже, даже и Господ и той прави погрешки. Гордостта при всички подобни случаи заговорва. Той чувство е събудено най-много у религиозните хора. По-горделиви от религиозните няма. Той чувство най-много е събудено у тях. След това идват учените. Най-опасната гордост, който съществува, тя е между религиозните и учените. А най-голямата опасност, която сега иде, тя е от гордостта в окултната школа. Та за този дявол имаме турено едно такова сито на вратата, че да не може да се промъкне никога. И тъй, гордостта е едно най-опасно качество за човека. В края на краищата, този човек, който развието и качество в себе си, както казват в митологията, Сам ще почне да яде своите деца. Когато човек е горделив, той сам еде децата си. Види, че някой човек е учен, върне се дома си, яде децата си. Види, че някой е религиозен, върне се дома си, яде децата си. Да има възможност да отреже главите на всички хора с един замах, но да остане само неговата глава. Сега вие ще се самоанализирате. Искам всеки от вас да познава постъпките си, не само да бъдете строги, но и справедливи спрямо себе си. Именно това е преимуществото на всеки ученик. Да може да възстановим помежду нас хармонията, ние трябва да имаме един ключ. Аз ще ви кажа кой е този ключ. Той е обичта. В музиката има два ключа. Има цигулен ключ. Има и басов ключ. Само по този ключ може да четете едно произведение. И тъй, учениците трябва да имат ключ и учителят трябва да има ключ. Тогава някои идват при мене без ключ и питат, какво мога да направя? Казвам, нищо не можеш да направиш. Защо? Нямаш ключ. Всички твои мисли, желания, действия трябва да бъдат определени по един велик закон, който Господ е турил. Той не може да се измени. Сега имайте предвид, че в света има две влияния. Ако вие не се подчините доброволно на божественото влияние, на разумния живот, тогава ще дойдат земните влияния, магнетизмат, електричеството, влиянието на най-низшите животни. Най-низшите животни ще почнат да опражняват влияние върху вас. И понеже при влизането в една окултна школа се развива чувствителността, то вие ще бъдете в състояние да възприемете мислите на помнищите същества от животинското царство. и има опасност всеки ученик да се зарази от своите минали ниши състояния на битието. Когато всички учители предупреждават учениците си, те ги предупреждават именно за тия състояние, докато учениците не дойдат в състояние да разбират своя ум, да регулират тези течения от слънцето и от центъра на земята – и после да разпознават тия течения и ключовете на нишето животинско царство. За пример, гневите се някому и някой път у вас се зароди едно желание да имаме нова же, да го метна на врата му, да го стисната да го удуша. Къде се явила тази мисъл? Тази мисъл е мисъл на паяка. Паякът като хване пиперуда, умутая я. Следователно, вие сте влезли в царството на паяците. Някой път у вас се зароди мисълта, да го бодна малко, да му дам малко отровица, да го отровя. Откъде се е взела тази мисъл? От Скорпиона? От змията? Всички тия същества искат да отровят своята жертва. Всички тия мисли вие ще ги приемете и тогава вашето ум ще влезе в този течение и ще направите едно престъпление. И сега аз мога да анализирам всяка една ваша мисъл, Всяко едно нише или висше проявление отгъде иде, ще кажете, Тъй Господ е наредил, не. Господ е наредил много хубаво всичко в битието, великите учители или великият учител на битието много добре е наредил всичко. Когато влезете в тази система, великите учители ще ви разправят точно и определено в каква посока ще трябва да се движите. И тъй. Сега религиозните хора казват, за пример, че нам не ни трябва истина, защо не е нас истината? От окултно гледище другоя, е, че обясняват необходимостта от истината. Истината в разумния живот е тъй необходима, както светлината е необходима за физическия свят. Следователно, и нейните лъчи са необходими. Истината има два вида лъчи – бели и черни лъчи. И ако вие не сте подготвени, може да се заразите с отрицателната страна на истината. Сега този факт, който ви навеждам, е малко тъмен за ума ви. Как тъй? Кои са причините? Окултната наука отговаря на въпроса кои са причините за разделене на бялото братство от черното братство. Първоначално те са били едно братство, вървели са в една посока, но идват до едно място, отдето настъпва разделене. Едните хващат наляво, другите надясно. Защо? Едните възприемат черните лъчи на истината, а другите белите лъчи. Тие лъчи ги има в слънцето. И в слънчевата светлина има черни и бели лъчи. Има и нареченото бяло слънце и черно слънце. От бялото и от черното слънце едновременно идват две течения, които се сливат. Като казвам черни лъчи, подразбирам, че вибрациите на тези черни лъчи са по-груби. Всичкото зло и всички тия лоши прояви и отрицателни качества се дължат на тия вибрации, които идат от черните лъчи. Коя е причината за проявяването на тия лъчи? Ако не можете да контролирате ума си във всеки един момент на раздразнение, на безверие, или в каквото и да е качество, което може да дразни и разколебае вашия тум, вие вече сте проводник на черните лъчи. Затова, когато изучаваме Библията, там всякога се препоръчва да бъдем положителни. В окултизма не може да кажете, ако е рекал Господ, ще вярвам. Ако вярваш, ти си надясно, ако не вярваш, ти си наляво. Защото неверието в едно отношение е вяра в друго отношение. Сега всички тия енергии, които идат, тие две течения, минават през човешкия мозък. И следователно, вие постоянно ще изучавате методите, през кои области минавате. За пример, когато дойде една религиозна мисъл у вас, тя няма да се появи в предната част на главата ви, а ще се появи отгоре, перпендикулярно. Когато дойде една научна мисъл, тя няма да се появи хоризонтално в главата, а ще върви подъгъл в един кръг. Ако вземете лъчите, които излизат от очите ви и ги турите в една плоскост, всички тия сили, които падат под един наклон отгоре, действат в права посока, а всички други сили, които идват в друг наклон, действат отрицателно. Те са енергиите от черните лъчи. Ако дойде гняв, той ще се яви в областта около ушите ви. Ако много се гневите, ще почне нещо да ви стяга около ушите, да ви наболява нещо. Ако гордостта се увеличи чрезмерно, ще чувствате отзад на главата в мозъка си едно болезнено напрежение. То е излишно. Сега казвам, че природата не обича дисхармонията. Всички тия сили, които минават през мозъка, имат своето предназначение – но тия центрове на мозъка могат да станат положителни и отрицателни. Когато един център стане положителен, той възприема белите лъчи на светлината, положителната страна на истината и тогава имаш едно възходящо състояние, настроение към Бога и умът ти се събужда. Когато религиозното чувство е негативно, вие ще имате един вътрешен стремеж, без да си давате отчет защо трябва да служиш на Бога. Казвате, трябва да се служи на Бога. Защо? Как? Не знаете. Тогава се явява религиозният фанатизъм и ще се придържаш към формите и обрядите. Ще отидеш в църква и ако си православен, ще запалиш една свещ. А онзи, който не запали свещ, счита това като голямо престъпление. Че утре може да откраднеш една овца, то е нищо, това не пречи. Стига, че можеш да служиш на Бога, да палиш свещи, че други погрешки можеш да направиш нищо. Окултната наука не приема този морал. Сега тия сили, които се трупат вътре в мозъка, в бъдеще ще станат една спънка за вашето развитие, защото не мислете, че можете да се освободите от тях. Този мозък, който се проявява на Земята, в физическото поле, има седвоеник в астралния свят. И след като отидете там, тези енергии, които се складират в този свят, ще ги преживеете по обратен път. Всичко от този свят ще преживеете и там. Сега първото нещо е владане на мозъка. В какво следито и владане? То не е лесно изкуство, понеже имаме много навици. Онзи, който влиза в школата, трябва да се справя с тези навици. Казвате, човек трябва да бъде търпелив. Човек някой път може да бъде търпелив и пак да има обратни резултати. В окултната школа искаме, когато човек бъде търпелив, да има положителни резултати. Той като е търпелив, отстъпва, отстъпва, отслабва и не може да развива маси. Търпението не трябва да бъде като база за ослабване на ума, а за засилване, укрепване. Даже аз се опасявам от това, че някога в окултната школа има опасност за ослабване на ума, защото те се стимулират други обратни течения. За пример, някой чел някоя книга, но този метод, който се прокарва там, той не го е проверил. И много източни методи са бивали употребявани в Англия и в Америка, но са дали отрицателни резултати. Сега окултистите на Запад искат да изработят един природен метод – Природен начин. Ние ще вървим по тоя естествения, природния метод. Най-безопасния, най-добрия. Той седи в следното. Обърнете внимание. Вие в ума си няма да си представяте Бога къде е и какво е, но винаги ще си представяте, че Бог е едно разумно същество, което ръководи всички неща без никаква погрешка, и като имате тази мисъл, тя тъй ще озрее ваше ум, че ще регулира мозъка. За пример, ще имате едно упражнение – станете сутрин, спрете се и не само да прочитете една молитва, но и да помислите, че Бог е любов, че в него няма никакъв гняв, никакво отмъщение, никакво незадоволство. Тогава ще турите в ума си положителни качества за Бога, че Той е всемъдър и всички погрешки – които съществуват в света, са човешки погрешки и онова, което той е построил в този свят, всичко е добро. Ще кажете, ама то и знаем. Не, за контролиране на вашия мозък, то и ще знаете. Този е най-простият, най, най целесообразният един от най-добрите методи. И Писанието казва, с какъвто дружиш, такъв ставаш. Забележете! И Господ има такива другари. Когато помислите тъй, вие ще предизвикате всички течения, които идат от Бога и минават през ред сфери. Те ще нахлуят и ще образуват вашите мисли. Той течения от Бога към вас няма да дойде изведнъж. Щом помислите така, тази мисъл ще мине от Бога през умовете на хората и тогава по обратен път ще дойде към вас. Тази мисъл ще мине през всичките мозъци от по-благородните хора към понишите, и после ще дойде към вас. Тогава вашия дух ще започне да работи съобразно законите. Той ще започне да намира течението на тези мозъци и този мозък ще почне да се упражнява. Това ще бъде като сонзи градинар, който прокарва различни вадички да поят градината му. Така мозъкът ви ще се упражнява. Сега индусите имат и друг метод, но няма да ви говоря тази вечер за този метод. Аз ви говоря за един от най-простите, но най-целесъобразен метод. Всички могат да го употребят абсолютно без никаква опасност и той всякога ще произведе най-малко 75% резултат. Повтарям, тази хармония между вас е необходима. За сега, още не се е въдворила тя. И аз искам в тази школа да се възстанови хармония. Хармонията се състои в следното. Да имате взаимно почитание един към друг. Да знаете, че вие сте разумни души, в които Бог е вложил ум, с който може да се служите. Някоя душа може да е отцапана, но онзи, който разбира законите, той няма да гледа на калта. Следователно, един окултен ученик няма право да съди. Ще каже, братко, ти си полукален малко, чакай да ти поочистя. А няма да му каже, ти си такъв, накъв, няма право. Аз нямам право да ви съдя. Онзи, великият учител, всякога мълчи, зъб обялва. Той не говори за погрешките. Вижда всички погрешки, но мълчи и не ги осъжда. Когато хората видят последствията от своите грешки, тогава той казва Не е този пътят. А вие, българите, слава Богу, може да ви пратим за критици в другия свят. Особено българите са най-големите критици. Аз не съм срещал други хора такива критици като българите. Бръснат без вода навсякъде. У всичките българи това е една забележителна черта. И тази черта се дължи на това, че у българина религиозното чувство е много слабо развито, още от грехопадението. Той и дето страдат българите, то е защото религиозното чувство е тъй слабо развито. Между всички културни хора на света най-слабо е развито религиозното чувство у българите. То е факт, който съм констатирал при измерванията си с сантиметър. Като дойде до твърдостта, до упоритостта на българина, Навсякъде съм турил 7 см, Щом дойде до религиозното чувство, то спада от 2-3 см, А като дойде до милосърдието, малко се повдига. Казвам, ето къде е грехът. За той е критик. Няма благоговение. Но българинът скоро се разочарова. Няма свято нещо за него. Идете в кафенетата, в селата. Българинът никога няма да говори с почитание за жена си. Нито жената ще говори с почитание за мъжа си. Като дойде жената, тя ще изкара на мъжа си всички отрицателни качества. Като дойде мъжът, и той ще изкара отрицателните качества на жена си. Не само между тях е така, но и между вас е същото. Така обаче, не можете да бъдете окултни ученици. Това да ви го кажа. Ако вие влезете тук, тъй както мъже и жени, да ви кажа право, не можете да бъдете ученици. Ако в бъдеще се чувствате мъже и жени, отвънка може да бъдете, но в школата кръкът ви не може да стъпи. Ученик, който влезе в школата и ученичка, която влезе в школата, ако са мъж и жена, ще имат взаимно почитание помежду си. Ако са мъж и жена и започнат моята жена, моят мъж е такъв онакъв, не сте ученици. Ако сте брат и сестра и започнат моят брат, моята сестра е такава вънакава, ще бъдете вън от школата. Казвам, който влезе в школата, трябва да бъде един образец. В школата аз няма да обеля ни зъб за вашите престъпления. Аз ще се туря други очола сега. В окултната школа има други очола. Любовни очола ги казват. Тия любовни очола седят в следното. Ние с тях виждаме добрата страна на всичките ви недостатъци. И ние съдим за резултатите така. Ако аз взема в ръката си, за пример, една тесла и разсика едно дърво на 2, 3, 4, 5, 6 и повече парчета, и ако от тия парчета изкараме една кола, с която хората могат да си служат, тази тесла е постигнала целта си. По резултатите съдим. Но ако аз накълсам дървото и нищо не излезе, казвам, целта не е постигната. Ние се произнасяме в края какви ще бъдат последствията. И аз искам от вас в синца ви да бъдете много внимателни. Ние ще започнем с дялането на трески, ще дяламе по всички правила и в края ще видим какво може да изкараме. Сега аз виждам във вашите умове седи един не може ли по да стане това някой да ни повлияе чрез хипнотизма? Не. Най-безопасният метод е Сутрин да мислиш за Бога, че Бог е любов, че е всемъдър и всеблак. Това е първата молитва. Всяка сутрин като станеш, помисли една-две минути върху това, че Бог е любов, че Бог е всемъдър, всеблак и веднага ще почувстваш едно добро разположение, ще тонираш мозъка си. След като се произведето и състояние, има други методи. Ние ще пристъпим вече към специални методи. Ще пристъпим тъй, както Ангела, който като дойде при Корнела, донесе му същественото, донесе тази светлина в неговия мозък и му каза: Повикайте Петра, той ще ви научи същественото. Когато човек възприеме същественото в себе си, тогава ще дойде един култивен учител, който иде да безразлично, за да го научи на онези основни правила които трябва да изпълнява. Сега аз искам той първото правило в синца да го приложите за две седмици. Ще си вземете едно тифтерче. Сутрин като станете, ще отправите ума си към той разумното същество. Ще отбележите в тифтерчето си, кога сте започнали и след като си направите упражнението, има ли някаква промяна, какво сте почувствали. Ще го правите три пъти на ден – Сутрин, на обяд и вечер. След две седмици ще видим какъв резултат има. И тъй, всеки ще си вземе по едно тифтерче, ще кажете, без тифтерче не може ли? Не може. Едно малко тифтерче ще имате в джоба и ще си отбелязвате в него. Ако пропуснете да направите някой път упражнението, ще бъдете толкова искрени, ще отбележите, че сте пропуснали. Няма да избегнете това. Някой пропуснал и после не отбелязал. Това е опасно. Ако пропуснете, ще отбележите вашата погрешка. Нищо не значи. Във всичките си упражнения ще бъдете искрени, ако искате да имате резултати. Този опит ще го правите две седмици. Вие имате стари възгледи, които много мъжно може да се изкоренят. Ще каже някой, не е ли по-хубаво аз да стана сутрин и да си направя една хубава молитва? По-хубава молитва от тази няма в света да помислиш, че Бог е любов, Бог е всемъдър, Бог е всеблаг. По-хубава молитва от тази аз не знае. Като помислиш за Бога, че е любов, ще ти се стопли сърцето. Като помислиш за Бога, че е всемъдър, ще дойде светлина в умати. Няма по-хубаво нещо. И аз съм казвал Тъй, светлина в умовете ви Чистота в сърцата ви и истина в душите ви. Светлината ще ви даде знания, чистотата ще ви даде сила и стремеж, а истината в душите ви ще ви даде свобода. Това е моето правило, дали ви го дадох. И тъй, който иска да има светлина в ума си, щом помисли за Бога, че е всемъдър, веднага светлината ще дойде в ума му. Щом помисли, че Бог и любов ще дойде топлината, а когато си яви топлината, заедно с нея ще дойде чистотата. Нали вие само с вряла да правите дрехите си чисти? Без топлина чистота не може да има. Той ще имате предвид. Като станете сутрин, ще дойдат вашите стари учители, ще ви кажат, не му е времето, може да си поспиш, има време. Не Първото нещо, щом се пробудиш, е да кажеш тази молитва. Но кога? Като се легнеш вечерно време и като си спал през нощта много добре, спокойно. С първото пробуждане направи упражнението. Ако си се пробуждал и заспивал, законът е друг. При първото пробуждане не лягай повече да спиш. Стани и направи той упражнение. След него вече налягай. Вие ще кажете... Ами ако е в 1 часа, в 1 часа няма да се събудите вие. Вие ще се събудите в 3, 3, половина или в 4 часа. При безпокоен сън ще се събудиш в 1 часа. В 2 часа, който спи добре, той ще се събуди в 3, 3, часа. А аристократите ще се събудат в 6, 7, 8 или 9 часа и ще кажат, успали сме се. И тъй. Упражнението сутрин ще го направите рано, на обяд, преди 12 часа, а не след 12 часа. На работа си някъде, и упражнение ще може да го направиш навсякъде. Вие може да се спрете една, две, пет минути. Колкото и да е строг вашия началник, ще вземете перото да работите и ще си отправите ума нагоре с мисълта, че Господ е любов. И никой няма да забележи, че правите това. Няма условия, които да ви попречат. Даже и жената, като готви, като пържи в тиганя, за 2-3 минути може да спре лъжицата. Няма да ви изгори яденето. Ако ви изгори яденето, аз ще ви го платя. Няма да изгори. И тъй, аз искам вие да помогнете да се възстанови тази хармония. Ако вие не турите хармонията, тя скоро иде в света. Тя сама ще се въдвори защото онези нези цигулари, които са майстори, сами си нагласяват цигулката, а онези, които не са майстори, други им ги нагласяват. Тъй, че ако ги оставите, други пък ще ви ги нагласят. Ние сами трябва да знаем поне да нагласяваме цигулките си. Сега разбрахте ли първото правило? Вечерно време, 5 минути преди да си легнете, ще си направите упражнението. Сега в тази школа да не казва някой, че аз оставам при особено мнение. Особено мнение тук няма. Който иска особено мнение, то значи аз ще взема от школата той, което ми трябва, а за другото оставам на особено мнение. Който иска да остане при особено мнение, отвънка. Който е ученик, който не е готов да направите и упражнение, той не е достоен за ученик. Сега аз да ви помогна на този упражнение, макар да съм го правил много пъти, пак ще го направя за две седмици с вас. Някой от вас може да имате изкушение, че ученика трябва да го прави, а учителят не. Аз ще го правя с вас. Запитват, от кога да го започнем? От тази вечер. В тевтечето ще си отбележите часа, когато сте го направили и трите пъти през деня. Ако нямате часовник, може да отбележите, че сте го започнали. Ще си отбележите в тефтечето само с една буква. Какво сте почувствали? Ако почувствате любов, ще турите само буквата Л. Ако почувствате сила, ще турите само буквата С. Ще пишете само преживяванията си и то само с букви. Друго яче, вие ще се отклоните. В този упражнение все-таки ще ви дойдат някои нови мисли, забравени мисли. Нови чувства. Ще се прояви във вас нещо благородно. Ще влезете в тези течения. Аз ви давам това упражнение, понеже влизате в школата. Всякога не може да имате това упражнение, да го знаете това. Друг път и хиляди лева да плащате, то не може да го имате. Да не мислите, че всякога можете. Това е специално упражнение и ако го използвате добре, ама може да кажете друг път не. Всички неща в природата си имат определено време. Не го ли направиш на време? Вратата е затворена. Не отидеш ли на време? Вратата е затворена. Ще чакаш. Почнаш ли да хлопаш, ще ви кажат. Не ви познаваме. Оставате си назад. Вие ще благодарите, че ви дават един опит за две седмици. Не повече. За две седмици само. След две седмици ще спрете. Няма да го употребявате две семеци и да искате, няма да дойде то. Ще кажете, ама ние го знаем това нещо. Не го знаете. Ние сме го мислили. Не сте го мислили още. Ако вие възприемате слънчевата светлина чрез отражението и чрез десет огледала, през които е минала, и ако я приемете направо, има голяма разлика. В този положение ще имате най-малко първото отражение на тази светлина, което ще слезе отгоре. Сега няма да бъдете предвзети да казвате, че ще останете на особено мнение. Никакво преувеличение. Това ще бъде встъпление към упражненията, които постоянно ще правим. Ред упражнения ще имаме. Сега, за да може тази идея да порасне, трябва вода, нали? Да четем тогава за водата. Порчетоха се 20 теми върху предназначението на водата. Тайна молитва